Hej Andreas! Hej! Är du glad idag? Jag är jävligt glad. Med tanke på att Malmö återigen har vunnit och är klara för vidare spel i Champions League. Mm, det går fruktansvärt bra för oss nu. Det gör det. Mm. I alla fall i, i Champions League-kvalet. Ja, precis. Jag kan inte riktigt säga det samma om allsvenskan. Antagligen. Nej, där kom den jäveln också. Men där har HF skördat större framgångar dock i år. Ja. Det i och för sig ganska bra för HF just nu i Europa. Vad heter den? Europacupen heter den nu. Ja. Fast de är ju på lite lägre nivå. I jo, det är det. Det är inte lika spektakulärt. Nej. Men de är vi där i alla fall. De gjorde tre snygga mål igår. Mm. Ja, det är bra. Jag är nöjd. Jag är också glad jag ja. är Vi glada tillsammans. Då spelar vi in helt enkelt. Mm. USA har lite knapat just nu De har stora problem med ekonomin Och det påverkar ju faktiskt Hela världsekonomin Igår gick Stockholmsbörsen ner 4,5% tror jag det var Både Nasdaq och Dow Jones Gick ner 5% Eller något i den stilen Under gårdagen Och Obama har det ganska hett om öronen Han försöker ju höja lånetaket För att kunna rädda den amerikanska Ekonomin ytterligare en gång Republikanerna har ju röstat emot lånetagshöjningen fram tills nu. Den blev godkänd i, för ett par dagar sedan. Var den här på tusen miljarder eller vad? Jag vet inte vilka summor det rör sig om. Det är mycket möjligt. Det är ju sjuka summor i alla fall. Ja. Det är lite mot Obamas principer tror jag. Att höja lånetaget ytterligare en gång. Mm. Han har inte gjort det tidigare. Visst, det var någon president. Jag man inte ihåg vem det var. Om det var Reagan. Som hade höjt det 30 gånger under sin regeringsperiod. 30 gånger? Ja. Kom så, <laughs> ja precis, det var det jag ville komma till också Att USA har ju faktiskt levt över sina tillgångar hur länge som helst Så att det borde vara dags att skicka dit Magnus Hedberg och Patrik Rimlund från lyxfällan Ja faktiskt, i vita, det här ovala rummet så sitter de här Ja precis, så de sätter upp en whiteboard och så listar <laughs> de upp Så här mycket ligger nu på krig varje år Och de här magnetorna <laughs> ja. ja precis ni måste skaffa ett jobb eller höja skatten kanske. Svintunga kategorier just där med krig så här. <laughs> Vad är det med de lägger pengar på? Ja, jag sitter för mig och noll spänn på sjukvård. Ja, ja exakt. De <laughs> ja. Man börjar sälja en men grejer Ja, precis. Vi har de här eh, flashiga bilarna ja. De får ni sälja av. Det ser man så sjukt liten eh, förändring. <skratt> <skratt> eller så tar man lite bilar. Obama cykla till jobbet istället. <skratt> det är det nya USA. Ja. Eh, <skratt> nej, men de, nej, men allvarligt talat så har de faktiskt levt över sina tillgångar. Eh, eller deras statsskuld ökar för varje år. De, har liksom, de betalar aldrig tillbaka någonting. Ändå ska det vara världens rikaste land. Ja, det var det den vi gick förbi när vi var i New York? Ja, precis. Ja. Skulden som statsskulden, amerikanska statsskulden som tickar på ganska fort. Och det är inte en krona i minuten utan det handlar om ganska många tusen dollar i sekunden. Men det var ganska kul. när man satt där hade den tavlan i ryggen och drack lite vatten. Det var värd. Det <laughs> <gryck>, bakom egentligen. Ja, är det är helt sjukt, jag förstår inte att det kan bli så Man tänker Kina när de, de börjar bli ganska starka ekonomiskt sett mm. Så att om de, de kommer ju snart kunna sätta dit USA ganska kraftigt men, De har äh, lite mer makt med det Kan med hållbart att köra sådana här äh, lån hela tiden Nej jag förstår inte heller det, vem lånar man ifrån? Världsbanken, men var får Världsbanken pengar från? SMS-lån SMS-lån <laughs> ja, <-tal> <laughs> Eller det... jättemma <laughs> Ja, det är det enda han sitter och gör nu SMS-lån Han har inte lett uh, Hans förtroende går lite upp och ner så där känns som Ja, vad det gäller den Men har han, ingen, uh, har han ingen plan för hur ska komma ur? Jag vet inte Man borde ju ha det Man borde ju, ja som sagt Följa nyxspelarens exempel Och göra upp en <laughs> En plan över hur mycket man lägger på, på krig <laughs> Och ja, hur, mycket, hur mycket man jobbar ja. uh, Och sen får man ju utgå från det <laughs> Det är de två jo, grejerna ja. Det är så enkelt, det är plus och minus ja. Krig och jobb Är det någon jäveln som får satt dem i skiten redan Så han, han får liksom städa upp efter andra Jo exakt, det är inte han själv som får satt sig i den situationen Fast nu, oh, ja. vi då, det bidrar ju i och för sig till den också. Ja, det gör han. Ehm, Och det var under någon tidigare, jag vet inte om det var under Clintons eller Bush-regeringsperiod, eh, som eh, Obama själv röstade emot att de skulle höja lånetaket. Ja, okay, ja. Men eh, det gick ju igenom, så att de gjorde det, det då också. Ja, det är fan bra märkligt. Det. Ja, det är det. Tänker man hade resonerat likadant själv. Liksom. Ja, ja FIFA. Ja, han kört Han jobbar tar en sån tickande screen hemma. Ja, han har den som klocka istället för <laughs> tiden så att säga statsskulden växer. Sjukt svettigt bara om man går upp i kvittorna. <laughs> <här> att du blir tufft tuff att gå Ja, en annan anledning till att Obama har det tufft just nu det är att hans dotter blir tonåring i veckan. Hon är 13 år. Och Obama själv fyllde 50. Ja. Jubilaren ja. Så att han började bli lite gråhårig. Samma antagligen. dag, nej, eller? Jag vet inte om det var samma dag. Nej. Men samma tidpunkt. Men, han ser inte så gammal ut, tycker jag. Nej, han gör inte det. Han ser väl ganska bra ut för sin ålder. Det ja, ja. Jag tror, jag tror han tränar. Ja, precis. Sen han cyklar, börjat cykla till jobbet. Så det är inte bara för... USAs ekonomi utan även för hans egen, eget välbefinnande och miljön. skönt han gör många bra saker på en gång genom att cykla till jobb. <laughs> Ja Exakt, men fan vad skönt om USA har en sån blåst jävla president som tror att det påverkar att han själv gör sådana här förändringar. <laughs> ja. Jag tar hoj igen säljer mina lyxbilar. Jag, tar, jag, sälj mina lyxbilar. <laughs> ja. jag tror inte folk i Los Angeles börjar cykla istället för att köra bil till exempel. Nej. Men tänkte hans närmsta män och bara skaka på huvudet. Ja, precis. Sitter och räcka fingret honom när de kör förbi honom i, i sina sportbilar. ja Jävla Gjäl, du. Det är nu i. Nu är. Finne. <laughs> nu är. Nu i veckan. Uh, nej, men nu under den här veckan. Mm. Så var det en konduktör på SJ som kastade av en, en 11-årig flicka. Mm. För att hon inte hade en betald biljett. Medan hennes ä, stora syster var på toaletten tror jag. Eh, jag är inte såhär jätteinsatt. Men jag, jag har hört på, på andra vägar att, att det var en utländsk. att alltså, hon kanske inte kunde så bra svenska. Mm. det är okej. Okay. Jag det. det var lite. Jag, ja. Eh, men hon blev i alla fall avkastad i Kumla, tror jag. Kumla station. Eller i närheten av Kumla. Ja, just det. Och eh, det var ju inte helt så här populärt. Och fått sjukt. den här konduktören har fått jättemycket massiv kritik. Även SJ då. Ja. Men så finns det ganska mycket att fundera kring det här. För att det framgår inte någonstans. Eh, Sade jag att hon var 11 år, festen? Ja. ja. Det framgår ju inte någonstans hur den här flickan sett ut. För att konduktören har ju bedömt det som att hon var äldre än 11 år ja precis jag menar, Rent logiskt så skulle hon ju vara lång. Skulle kunna vara lång. Hon skulle kunna Det. vara tjock också. Ja, ja exakt. Och kanske ha skäggväxt. Precis. Då ser man ju mycket äldre ut. Kanske lite muskulös också. Ja, och, vem vet. Ja, när hon kanske sitter med en ölburk i handen. eller något också. Ja, ja, exakt. Det tar man för givet att. Asta här attribut som gör att man bör vara över 15. Eller? Ja, eller 14 åtminstone. Ja. Eh, så att. Eh, Sade jag att hon var 11 år förresten. Det, jag tycker det är lite väl vinklat åt ett håll Jag köper att det är för jävligt att man kastar av en 11-årig flicka Men har så sett äldre ut Ja, man vet inte heller hur den här flickan har betett sig Alltså, kan okay, jag har varit så skit sig och jobbig också Precis uh, och Sen så kan jag tycka det är att SJ får jävligt mycket skit Det känns som att svenska folket har uh, fått någon kärlek till att hata SJ Uh, det kvittar liksom vad det är Nu kan jag i och för förstå dem i vissa fall Men man tolererar liksom ingenting från SJ längre För att det här var ju ändå en, en persons handlande som ledde till detta Ja. Och det kan ju inte företaget som ska beskyllas för det För de har ju faktiskt fasta riktlinjer för hur de ska behandla uh, Eller gör, agera i sån här situation Så att det kan ju inte företaget SJ beskyllas för Nej, det bra, jag, i detta fallet. de får lite mycket skit för att det är lätt, de sparkar ju på någon som redan ligger ner lite grann Ja, exakt eh, eh, Men det man också har, har um, kritiserat är att inte är har bett om ursäkt Nej, det har de inte gjort Utan de har bara sagt att vi har eh, regler för hur man ska agera i sådana situationer men kon konduktören i fråga agerade mm. fel Mer har de inte sagt liksom. och det är väl det de har fått kritik för också men jag kan tänka mig att SG är ganska trötta över det här laget på att be om ursäkt hela tiden ja, det... Så att de, när, de, när det verkligen inte är deras fel, som i detta fallet, om vi nu säger att det är, så, att det är den här konduktörens eh, personliga fel mm. Så kan jag förstå att SG tar sin chans och skyller lite på honom istället för att ta på sig skulden återigen Men, Ja, precis men jag kan ju tänka mig så här, nu vet jag inte om det ligger till så här men du, jag kan ju tänka mig att konduktören har den här kvinnliga konduktören har fått instruktioner hon ja, med flera andra konduktörer har fått instruktioner, fan är det någon som liksom åker gratis av med dem? Jag får säga ja. de riktigt sådana utskällningar fan i noll tolerans här de eh, stiger inte fram nu liksom, de håller käften och så, vilken massiv kritik det är Ja, precis ja, det var min chef som sa Sen kan man ju tänka sig hur många gånger eh, de har låtit det vara liksom, när folk har saknat biljett. Ja. Det är säkert betydligt fler gånger att de är ja, okej okay då för den här gången. Men det är, det är ganska oskyst att släppa henne på en obemannad station. Det var det, ja. ja. Jo, det är klart. Alltså, det, är, det är ju många äh, saker som gör att det är rätt illa. Jo. Men det, det är en annan konstig grej, för sen var det någon, som, någon, någon gammal tant. ja eller äldre dam, som Gabriel, eller vad fan hon heter ja. som hade tagit hand om henne och låtit henne sova sen och hade då som plan att gå och köpa ny biljetter till henne på morgonen efter ah, okay. uh -huh. men det konstiga är att hon har aldrig anmält till polisen hon har agerat jävligt knepigt, utan det var en slump att någon hittade henne på förmiddagen dagen efter om hon skulle gå och handla fokus. Uh -huh. det är också lite konstigt hon hade nog uh, ett spök i garderoben Ja, jag tror fan Precis, nu vill ja, det brylla Ja, Sån, ja nej, det känns lite, lite läskigt faktiskt. Men om du har hittat en helva år flicka flickan liksom, försökt vara syster och hjälpa henne. Har du ja, inte? Men, man man har flickan i sig måste ju på något sätt visat på att hon var själv eller sagt någonting eller gråtit ja. eller. Har man sett en flicka sitta själv så och gråta så hade man kanske Ja då hade man ju förmodligen gjort någonting men man hade ju inte bara tagit hem henne och så. Nej. Den... man hade väl gått till polisen. Men just att det fanns ju inte heller hur, alltså, det som tyder på att hon kanske har lite problem med språket var just att annars borde hon kunna säga att hon har sin syster, äldre syster på toaletten. Ja, ja precis. Hon precis jag, och sen så satt du under och kissade eller bajsade eller vad hon gjorde. Liksom... Jag tror bajsa. Ja. då måste ändå dividera ett taget. En inte men, men en kissning går ju rätt så snabbt så att hon borde ha hunnit tillbaka om, om hon nu kissar Så ja, det är faktiskt som visning var nu. Euh, nej men ja, jag vet inte fan. Det är sjuktigt sträng grej tycker jag bara. Ja, jo, det. 11 år ja. Vad fan. 11 år. Sa att hon var elva år Ja, nej, det är för jävligt det, det. <riots> det. är ju som alla andra eh, nyheter som or orsakar stor debatt. Man får ju inte reda på allt. Så att det är svårt att ta ställning till det. Ja, men de vinklar det är bara för att få en story och få med sig folk. Jag bara... Ja, jo, precis. Man är lite trött på folk som spyr galla över. Eller som bara går igång på sådana här debatter så in i helvete. När man inte... ja. De har ju ingen aning om egentligen vad som har hänt. Nej. De har bara ja. fått en liten, liten del av historien. Precis, och det måste man ha med i sin, sin i diskussion kring det. Sen... Ja, ja, precis. Generellt är det ju för jävligt om det är så att du har gått till lite som du beskrivs. Att det bara blivit avkastad, det är ju hemskt. Ja, jo, det är ju fel agerat. Men man får ja. på något sätt så får man nog ha lite förståelse för hur eh, situationen var. Eller, ja. Ja. Jag tänker du en bet henne i benen och sånt? Ja, precis. Du slängt av henne då. Kasta knivar och sånt. Ja, ja Det var en riktig. det var helt så i ja. det inte så du i vagnen. Det framgick inte. hade det dödade en kille längre bort. <laughs> Från <röks> nacken du vet och bara fridit av Nacken <röks> Ja och sen satt hon och tugga på Köttslavsen <röks> <röks> <röks> Har du biljett? Nej då åker av Tråkigt att hon åker av på grund av att hon inte har biljett Det är sjukt jobbig situation Ja det är ju det <här> där, vet inte. där har de säkert inga bestämmelser För hur de ska agera i sådana situationer Så nah. att då var han ju bara Eller hon, var det en kvinnlig konduktör? Ja Då har ja. hon ju bara improviserat <här> <Ja. här> Okej, okay. okay. vi Vi, vi, vi, vi, vi kastar av henne ja i Där är ändå en anstalt i närheten Låter rätta komma in Den här tjejen där Ja, precis <här> <här> <Så, här> <här> <är> Vad <här> <här> ja, kan jag göra? Ja, nej Uh, Sätt men, henne på Kumla, säger jag uh, <laughs> Hon hade flyttat ut på landet i sin sommarstuga, den här konduktören Va? Hade hon? Ja, uh, hon har tagit det så Oj, mm. alltså direkt, eller när hon märkte att det blev nej. en debatt, sådär Ja, precis ja, okay. uh, ja, Nej, okej det kan man förstå, för det har blivit <clears throat> Det diskuteras över hela Sverige mm. Det är en rätt konstig, konstig, alltså det är en rätt liten grej egentligen Ja, men om man utgår att alltså Generellt för att Eller om jag utgår från att un, Eller vi i den här diskussionen uh -huh. Utgår från att konduktören är fullt Normal människa liksom uh -huh. då, är det inte, då, då, tänker, då tror man ju lite mer på att Det har hänt någonting som inte framgår Jo, precis för att uh -huh. Normalfuntad människa gör ju inte så Nej, exakt nej, nej, det måste vara någonting som inte har Kommit upp till ytan än Ja kan det vara skällväxten eller kan det vara mordet som gick sig i vagnen bredvid? Jag kan inte säga det framför mig, har du biljett. Då stirrar hon henne i ögonen, sen för hon mot henne och sen för vägen bara knäcker nacken. <laughs> <Ja. laughs> sjukt hemsk situation. Ja, faktiskt. Och de har mager och klaga på att hon blir avkastad. Ja, nej, det, jag, jag tar konduktörens parti helt enkelt. Ja, är det ett Devil Child så får man göra det. Ja, man får ju det Det finns ju den här klassiska. Eller klass, jag vet inte så klassisk den är, men. Jag är eh, med nog fan klassisk vid det här laget. Tror du det? Är. Jo, jag tror. Du menar vaskningen? Ja, precis. Ja, det var det vi tänkte. <taget> jag vet inte hur länge vaskningen som begrepp har funnits, funnits. eller fenomenet överhuvudtaget. Nej jag rör mig inte sådana kretsar så jag har ingen aning heller Men det måste ändå ha en 10 år på nacken ja, Det, det kan... känns som att det måste ha uppstått i i där, tidigt 2000-tal Det var där det myntades, det kan vi kan vara överens om utan att veta Ja vi säger det ja. Och vaskning är då eh, att man, vad är det? man ställer in två champagneflaskor och häller ut en Yeah. Ja, eller jag vet inte om man måste beställa en två Men man, det, man beställer en, Man köper en champagne som man bara häller ut för att jag visst, ja, exakt liksom, ja. Det, det är det som jag inte beställa två <laughs> Men ofta gör man nog det För man vill ju förmodligen dricka också Precis eh, Och då har det kommit en eh, liten upp, Uppdatering på det här Eller en ny, ny variant mm. eh, Med vaska i åtanke på något vis Eller som utgång eh, ja. okay. Det är då traska Mm vilket innebär att man beställer in champagne då sagt Svindyr, fortfarande eh, Och så Traskar man helt enkelt iväg Ja, alltså det, det ska ske Precis innan stängning och, eh, Alltså liksom sista beställningen Och eh, mm. så att inte Någon annan skulle kunna dricka upp den här Men den ska ändå vara öppnad Så att baren ska inte heller kunna behålla den Utan den ska gå förlorad Helt enkelt, det är det det går ut på Fan vad exklusivt nöje egentligen Ja, jag vet, det är så mm. sjukt bizarrt men anledningen att jag tog upp det här var ja. att jag har hittat massor massa andra förslag på hur man kan utveckla det ytterligare. Ja, Eller så här. höra. Mm. Då finns det torska. <laughs> Okej. Okay. Det innebär då, kanske för de lite mer fattiga, det är att man beställer in sviddjur och champagne en och sen har man inte råd att betala noterna. <laughs> <Ja>, Okej, <okay. laughs> Det är jättebra. Jag tycker den är faktiskt jävligt bra. <laughs> ja, håll har <laughs> du med Uh, flaska är en annan, den är inte så rolig uh, Släng hela flaskan i marken och gå uh -huh. Den är så sådär uh -huh. uh, Men hela grejen är ut på att man uh, Att man rimmar på det här uh -huh. ja. <laughs> Min personliga favorit är att man daskar <laughs> uh <-huh. laughs> Då daskar man eller ålar hela flaskan <laughs> Så. så att ingen annan kan dricka den. Ja, <laughs> Okej, okay, ja den är också rätt bra. Det är blev otäckt, men framförallt att det är så kul att ha kvar det tänket eh, att man ska eh, att rimma. Ja, jo, precis. Där ska jag blev otäckt åt. Sen även maska, den maskar. Eh, det var någon som skrev något jättedevalet eh, att, att man lade in mask. Jag kände inte alls att det var kul. Ja, nej, det var lite roligt. Eller att man liksom ja, man drack den eh, sakta. Nej, ja, just det. Eh, och sen, någon ännu värre Alaska. <laughs> Jag <laughs> att man får in nu, kanske. Det var också rätt dåligt, ja. men var så dåligt som var roligt. Det kommer ju okay. säkert utvecklas, kanske, kanske inte till någon av de här. Eh, eh. Det fanns ju förresten ett företag som erbjöd sms-vaskning där man kunde smsa in. Ja, eh, man skrev nog bara vaska och så till mm -hmm. ett visst nummer, så kostade det då. Eh, Ja, jag vet inte vad en, sk en flaska skumpa kostar. 300, ja. nej det kostar mer, 600-700. Ja det är ju på du ska ha för svaret. Ja, ja precis, det fanns säkert olika prisklasser där också. Ja, ja. Men i alla fall så, så betalar man bara <laughs> det i ett sms. Så skulle de, står de liksom, säger dem och häller ja. ut eh, en flaska champagne när man får, eller när man har skickat det här smset. Men det är liksom ingenting som bevisas så att förmodligen... Då kan man bara in pengarna. Ja, antagligen. Det är ju rätt eh, bra idé. Det är säkert någon dum jävel som gör det. Men man ska ha sjukt mycket pengar för att känna liksom att, att jag tyckte det var så meningsfullt. Jag, jag, om man säger det till sig själv: Jag tror inte jag hade tyckte det var roligt. Nej, mm, nej, jag vet inte. Det kän, nej, Jag tror inte heller jag har gjort det. Men det är väl. Är man uppväxt med förmögenhet Och alltid har haft alltså pengar Och liksom inte varit, det har alltid funnits där ja. Så ja, då kanske det Är roligt att göra, jag vet inte Det kan vara sån, det var sån översittar Eller så här, överklasshumor som vi inte förstår här Ja, här. Jo, precis, det är Vi är, vi är fotarbetare <laughs> eh. Fotfolket Ja, ja eh. det här faktiskt eh, Fnaska eh. Vad sa du? Fnaska Fnaska, okej okay. eh. Ja han eh, var jävligt otäck eh, När du beställer in en flaska Champagne på Njota och sen suger av någon För att han ska betala den <laughs> då, då Du tar du råd själv <laughs> okay. Det är för Naska <laughs> ah, ah. den, den var jävligt leby faktiskt Jag ah, äh, lägger min röst På daska faktiskt tack, Jag tack. tänkte höra med det Om du kanske har något här spontant för ja, det. Jag stod och funderade på lite ord som rimmar på Naska Vad sa du? Stod du upp <laughs> och fundera? Eller satt. Ja, satt. Snack om att gå in för det. Jag ställde man upp bara för att fundera på detta. Jag funderar ju bäst när jag står. Uh, nej, skit samma. Uh, ord som rymmer på vaska. Mm. Plaska. Man skv skvättar utan. Ja. Sitt och slår ja. händerna i. Det är svårt att komma in. Man får ju hälla ut den i ett glas för att plaska utan det. Vattenpärl, liksom. Uh. Uh. Vad har vi annars? Um. Kask, Snack, kaska, ja. man häller kampanjen i, häller, blandar det med kaffe Ja, kaffekask Ja, den var. Kaffe bra, kaffekask Kanske, vem vet. Jag om kaffe? Jag har ett litet sidospår ja. Jag har hört, att, eller hört, det var mina föräldrar som introducerade för mig Och jag vet inte om de var någon sån här trendsättare Men tydligen så har det blivit en sån här trend- och smaksätta kaffe Ja, okay. Är jag way off här Eller har det här kommit för länge sedan Alltså på kaffe har du ju ofta Eller funnits ganska länge Smaksatta kaffe med kanel Och så ja, ja, men, ja. Men, men jag ja. vet inte, liksom privat eller Du privat, tar till exempel Ett Suegas paket Vanligt ja. ja, exempel. Promoterar det här, men det, det är gott ehm, Så kunde du, du köpa Smaksatt pulver Eller vad fan skulle kalla det som du Okej, blandar med det. Så det var ingen färdig blandning, så att säga. Nej. som man köper... Är det så Soega som levererar det också? Ja. Ja, men det låter jävligt löjligt. Ja, det tycker jag också. Jag Varför fatt... säljer de liksom inte bara en ytterligare kaffesort som har den här smaken? Min farsa var så jävla stolt. Känner du smaken, Andreas? <laughs> ja, nej, ja, vadå? Kände du Alltså, var det någon jävla kräm crème, krämsmak? Och nej. Nej, far. <laughs> <laughs> nej, far. Jag känner Hej, far. inte smaken. Min tunga känner inte Nej, men Evert äh, fan, det kanske har något du har hört. Nej, det har jag inte. Jag vet dock att Swegas nu nämner vi deras namn. Jag tror mm. vi får skicka en faktura till dem. Ja, jag tror också det. <laughs> Marketing by not asking any question first. <laughs> <laughs> uh, nej, men... <laughs> Soegas släppte ju ett antal nya kaffesorter uh, för några, några veckor sedan. Eller ja, några månader sedan nog. Ja. Där de har olika... Jag vet inte, när de är inte smaksatta, men det är typ extra fyllig smak och mörkrostade och ja precis det här är lite ja. frammiga lite mörka, Ja, jag ja, vet. precis. De är rätt goda faktiskt. Mm, för jag tänkte också säga ja men det finns alltså företagen har väl har väl sin egen smaksatta kaffe redan Men jag vet inte om det här är någon tillbehör då, eller att ja. man liksom lägger till för det skulle vara grejen liksom så finns det med whisky smak och lite sånt. Ja, okej. Okay. Nu känns som alla hela den här gourmettrenden har Växt ganska stort uh, ja. Både vad gäller kaffe Det är många som maler och brygger kaffe Eller brygger Rostar kaffe själv också ja. uh, <laughs> <laughs> Det är helt många som brygger nu ja. <laughs> Nej nämen uh, som gör sånt själv Och uh, även um, choklad Har ju också varit väldigt trendigt Och det senaste nu är att folk uh, Köper sån finlackris Ja Uh, gjord på äkta lackrisrotor med olika uh, processer. Tagit fram med en perfekt lakris, liksom ja, ja, det visste jag inte. Uh, ja Jo, det har jag också. Och även uh, öl. Öl går med öl, man ska man säga. Har ja. också blivit en trend lite. Folk intresserar sig lite för ölsorter och dyker upp fler och fler Mikrobryggerier här överallt. Ja, fan. Det ja, är uh... Så det känns som det är någonting som är väldigt inne Man kanske ska försöka satsa på det Vad kan vi göra Gå med av? Någonting otippat Eh Som alltså inte är gott idag Ja, alltså någonting som känns ganska vardagligt idag Men som man skulle kunna ta Genom många steg längre Och göra gå med av Ja, faktiskt typ, Ja, varför kan man ta mjölk eller någonting Ja, mjölk är en bra grej Det är en bra bas Ja gummämjölk kol cool, känns... som har ja, är bara det. betat fyrklöver ja, det är exakt. den ultimata mjölken och det <laughs> har <vi> den ja. <laughs> nej jag vet inte, nej, mjölk så så bra, det är svårt att... det måste vara någonting som processas på något sätt ja. det här med surdegstrenden det har också varit jättestort, alla ska baka surdeg jag, jag tänker generellt det känns som den här gummätvågen om det ja. känns som det fanns en liknande för några år sedan Vad det gällde såhär heminredning Och så här, jag måste snickra allting själv Ja, jo, precis Det är ju en allt intim spel Ja, precis, och roomservice och alla de här ja. Kan inte det vara såhär, den har väl också avtagit lite grann? Jo, eller jag vet inte Jo, det har nog dämpats lite i alla fall eller Men fan... samtidigt så bygger ju Bauhaus och core och de här stora byggvaruhusen, de bygger mycket av sin marknadsföring på att man ska hemmafixa eller bygga själv. Liksom. Jo, men jag tror nu att den finns kvar, så att säga, ute bland folket. Men jag, alltså, jag, tror inte, jag tror inte det är något som har dött, utan jag tror bara att det har blivit vardag snarare. Men generellt bara gör det själv på samma sätt som en gourmet-grejen. Gör inte folk saker och snickra själv längre. Eller vad menar du? Nej jag menar mer att, att göra det själv om, om vi, Bortsett från att, att vi delar inte på dem Om äh. vi sammanfogar dem istället så kallar det Gör det Ja, jo, precis. ja. Mm. jo det är sant Det känns som det är trend, trendigt Sen, ja. så, i, Inom vilket område ja, Nu är det med och inredning och ja, skit. Sen kommer någon annan grej liksom. Ja jo, precis Ett aktivt liv <laughs> Ja man ska <laughs> göra Men det är ju Bygger nog lite på miljöhövågen också Att saker och ting ska vara närproducerat och... Ja, det är en bra input då. <laughs> ja, äh, ja, Det, ja. det är ju ligga sjukt mycket bak äh, Det var ju jävligt mycket Var anledningen ja, Jo, faktiskt jag har Sunkit uppbyggd by, mening Men äh, jag sa den Och den är där ja, Det lär ju jävligt mycket, var anledningen mm. Så Ska vi avsluta den diskussionen Med den meningen Jag måste bara kommentera där. Jag tror han. det finns någon... Jag vet inte om han brevik har samarbetat med någon som bloggar typ. En um, fjordman. Ja. <laughs> fjordman. Jag kan inte det namnet. <laughs> fjordman, där fram är an anonymiteten. <laughs> det ska inte vara sånt här. För han, för han är norman, men vad ska vi kalla han? Kör Fjordman. Men... <laughs> Men han hade kallat sig själv det, alltså det var hans äh, alias i äh, bloggvärlden liksom. Ja, jo då. jag Så att det var inte... Äh, nu... Men det är lite då på hittat det. Återpå, inte. Ja, jag vet, att han... jag gör det. Jag kallar han så men... Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Uh, på tal om trender så snackar vi om på jobbet uh, häromdagen att en ny träningstrend som innebär att man gör plankan. Eller heter att man gör plankan. Mm. Jag hade aldrig talat om det innan, men det, det innebär alltså att man ligger i armhävningsposition, antingen med händerna i eller på armbågarna. Och sen då tårna i marken, så att armbågarna, alternativt händerna och tårna är det enda som rör vid marken. Och så ska man ligga då med rak spänd kropp så länge som möjligt. Ja, det här innebär att man gör plankan. Jag har hört att du bara ska vara spikra, alltså du ska, du ska ligga med händerna längs sidorna Och bara uh, vara ett på fula ytor för det är ingen träning i det, det är inte så jobbigt nej, Alltså men vi det, ligger direkt på marken. Det var därför jag inte riktigt fattar vi bollade ju det här lite innan, innan vi gick live så att säga Ja, ja precis Och uh, jag fattar inte riktigt vad du menar med träning då För att den, den tränade jag menar, eller som jag har uppfattat som det är bara att man ska. Alltså, det är en full grej. Att, göra, att man lägger sig på konstiga ställen, spik och okay. Ja, okej. Det är nog skilda grejer då. Ja, Du är så aktiv, Magnus. <clears throat> uh, nej, men den här andra grejen då. Det är liksom bara någon, någon, uh, något urbant. Just for fun. Uh. Ja, precis. Uh, okay. Lite street art, uh, eller arter, men. Uh, Ja, fast kan... activity. Uh, jag tyckte det var så jävla fy. Jag såg någon där Hammar's uh, fru, Jenny Hammar. Ja. Uh. Jag tror hon hade det på sin blogg. Ja, uh, okej. Okay. På olika ställen nu när det uh, jag plankat eller vad fan man kallar det. Jag vet inte vad det kallas då. Men det var ingen träning. Alltså när det är träningskläder så men hon, låg, hon låg bara spik uh, spikrak på olika ställen. Man låg hon hon låg på en platt yta som låg liksom inte att balansera på en uh... Jo, det, det räcker eller någonting liksom. för I så fall är det jobbigt Jo men du gjorde 30%. på någon, någon typ av upphöjning eh, Sen gjorde du de det Längst en grusväg Det var väldigt olika aha, okay. Så jag fattade som att, att trenden eller ska vara Att man bara lägger sig på konstiga ställen Och tar bilderna och sprider dem liksom, typ, I aha, sociala medier ja, Det är lite konstigt fenomen Jag tror jag får, uh, Ska visa det någon gång Söka vidare på det jag har säkert helt rätt också Men du, du har nu mer träningsform Ja jo, precis, det var ju på gym Det här hade genomfört Ja nej, det, det här gör du ute i, i society att... Okej, okay. mitt i samhället Ja precis Eller... ja. Tränar du, ska man göra den formen av planka du menar? Precis Är man nita, kan man göra den här plon plonken. Om man är mer intresserad av livsstilen Plankning <laughs> Exakt, varför så... ligger du där, jag plankar? I'm a planker ja, ja. Jag <laughs> tänker. För att tala om skit, konstiga träningsvarianter eh, så läste jag någonstans att eh, Arno Schwarzenegger har kommit med någon sån här eh, variant. Jag vet inte om du läste det men att den bästa magövningen mm. var att man i, eh, i vardagen liksom bara skulle dra in magen och hålla den inne, spänd. Ja, jo, precis, det. Ja. Har jag har också hört att ja. eh, det att var man så. ska gå med magen lite, lite spänd hela hela tiden. Ja, det var den bästa magövningen och fet, trendig, eller fet. men Stor trend i uh, Hollywood. Ja, ah, okej. Okay. Men det, det tror jag liksom är en gammal grej. Det har man nog uh, sagt länge. För det jag kan ha barn som fick oförtjänt krädd för från. Ja, uh, han ger en, en liten revival, den mm. träningsmetoden. <laughs> <laughs> och sen klämmer han att det är han själv som har uh, kommit på dem säkert. Men jag känner att om man gör den bara så här, typ på, en, på en föreläsning, eller uh, när man sitter på kafé eller restaurang, eller vad fan man nu, om man är ute och tar en öl Ja. Blir man inte jävligt spänd Så att säga över kroppen då Alltså man ska ju bara spänna en så jättelite Ja uh, Och då, uh, nej Du märker liksom inte det Till sist gör man det automatiskt Jag känner bara, ser man inte skidnöret ut det, liksom <laughs> Det är lätt att man råkar fisa ofrivilligt Och så <laughs> <när man laughs> sitter och Spänner sig Vad tränar du? Vi yeah! <laughs> <laughs> pratar så hela tiden Ja vad säger Vär. du? Vad ska du göra i helgen? Oh, men gud, vad trevlig! Hörde ni på mig någon? Nej! Vad snälla semester den här! Nej, men så tror jag <laughs> faktiskt. Uh. De gör Hollywood Ja, det tror jag också. Jag tror inte vi är helt långt ifrån det här vi visade här, precis. Det är verkligheten som det ser ut idag. Det är det värt. Vad gör man inte för ett sexpack? <laughs> Nej, exakt Det är så jävla skönt där med Hur många packar man ha? Jag vet inte, hur många magmuskler har man? Ja, vet inte fan, det känns som att det sådana här De här gymkillarna ska alltid eh, eh, Ja, det är väl någon grad Precis som soldater för en viss grad <laughs> Man räknar ut Tri Tribal gymarna, de har väl någon <laughs> ah, Jag hatar sådana människor Tribal Tribalgymnar, ja Jaha, så jävla svårt för dem Fy fan, man så här, man tänker... det är utbringar ungefär ja. samma hat som Buskis gör. Ja, lite så, jag håller med dig. För att det är ett sånt folkslag, så man äh... tänker, man ser ja, en krampig arm. Mm. Ja, man kan ju vara kampen då, men så tänk man så här, 700 000 på att han har en tribal på pannan, någonstans på kroppen. <laughs> på pannan, så <laughs> som du skulle säga på pannan. Men, så, äh, så. Äh, nej, och sen ska de alltid gå så fruktansvärt. egelkottigt. Ja, bära på tvn. Aktiv. Ja, det är en ja. Men om man bär på tv:n så har man ju två ihjälkorta anklaganden. Jo, exakt. Det är väl samma move så att säga. Ja, jo, det är det. Har du sett, John har tribal. Så de framstår ju bara som idioter när de pratar ja, så. Pratar de med typ, typ inte högt och så här innehållslöst? Lite så att du har ju noll innanför för du är med bakom tribalen. du var ju innan för <laughs> Ja, precis. <här> jo, det har de. Så och verkligen fan, såhär, sån slick slickepå vad heter det slickepå heter det inte men slickepå sån slick tatuering Ja jag menar sån ja just det gnuggis liksom sån och uh... gnugg Ja precis slick och gnugg tatte. Och <laughs> sätt en slick och jag slick och gnugg tribal ja. det, det är ju stora tugg Men man får köpa för att få en hel Överarmtäckt Men äh. slick gnugg tribal ja, men Det är en sjuk, sjuk kultur Därför vill de inte gå på de här fri gymmen Nej alltså det är mycket, mycket det som gör att jag Faktiskt aldrig har gått på gym Någonsin Nej, Jag pallar inte med mentaliteten på gym Nej jag håller med Fast det är ju där de här är lite mer kedjaktiga Funkar alltså, äh. Äh, Sats och Alltså de som har maskinerna också För de håller inte till riktigt där De måste ju hålla på med separata stångar fria vikter heter det De trivs inte i sån miljö helt enkelt Nej, att se. Hur fan kan du sitta där <laughs> Hur fan kan de tribal på hamn ja. <laughs> Skulle kunna göra en En naturfilm om tribal tribalgymmare ja. <laughs> de ja Det är så jävla Tribalstammen <laughs> ja, Folkslag tribe, tribe betyder Tribal är ju stamm Ja, det är det. <laughs> så det blir lite. Jag tycker det är, så jävla, tribal, det är så fruktansvärt jävla fult också. så mm. Rebelt. Ja, det är, det är faktiskt en fantastisk åsikt. Uh. Jag hatar det. En annan sak, nu när vi ändå är inne på hat, som jag ja. tänkte på häromdagen. <clears throat> det finns de här svenska actionfilmerna om nu får kalla det, om Johan Falk. Mm. Spelad av Jakob Ekrund. Ja. Och han. Hatar jag. Han måste ju vara den sämsta. Det är mitt i prick. Jag, jag har aldrig fattat varför han blev så hyllad. Han så... Nej, är jag. Och han måste ju vara den sämsta actionsgården någonsin. Ja. Han ser ut som han är bibliotekarie eller någonting. Och så ska nej, han, spela ja, ja, ja, han är så platt. Ah. Ja, vad säger man? Och så bena och liksom. Ja, ja, nej. Han leker utan. Han går inte igenom rutan Nej, absolut inte. Han är säkert duktig skådis och så, men han kan fan inte spela actionhjältet. Nej, jag håller med dig. Helt, helt ja. åt helvete. <laughs> Första gången man såg honom var det i Änglegård? Jo, det kan nog stämma. Han, det var nog, eller i alla fall tidigt i hans karriär, även om man har gjort något innan. Men han är typ likadant där som man är i den här Johan Falkryllan. Ja, precis. Jag fattar inte vad de ska med honom. Vem är det som har kastat Johan Falk? Amangemäst. Det är ju den person man borde hänga egentligen. Han är ju tillsammans med Marie Rick Rickardsson. Eh, vem är det? Ganska ganska usnygg. Men vem är var hon figurerat? Ja, ja vad fan. Marie Rickardsson. Ja, eh. Jag kommer inte ihåg vad hon har hängt på lite. Alltså nu kan man ju vara ful och ha, snygg, Det har ju ingenting med det att göra egentligen. Jag tänker mer på att Johan Falk inte... Men hon, ja, hon är också med i Johan Falk. Ja, hon hon det. är också skålis. Ja. Ja, okay, ja. Hon är med i Onskan. Hon spelar Erik Pontis mamma där. Ja, det är hon. Ja, exakt. Ja, jag vet vet vem jag menar. Hon är, hon, det är en liten milf får man väl säga. Mm. Och, och, eh... Hon förtjänar ju bättre än Jakob Ekredd. Ja, och då, då går jag helt på hans eh, Skadesinsatser ja. Han är en hyggdans kille privat Det kan, det kan bli... han mycket väl vara Nej, Han är så här jävla jord faktiskt ja privat Han är nog lite väl macho Även privat, känner jag spontant Ja, jag håller med dig På tal om hat då ja. har, har du någon annan mer? Person ja, Hat är så starkt ord, därför det är det så roligt Att, att kryda till med det ja Jo, faktiskt, men jag tycker vi ska hålla lite på den Det vi, vi får hålla oss till en hatperson varje ja, avsnitt det. Men det kan, kan bli ett stående moment vet? Vi har ja, haft ett par ett stående det? moment Som har hållit i ett avsnitt ungefär Ja vi är dåliga på det men shit Jag hatar gör mig alltid Även om det är ett starkt ord det, Man ska vara försiktig när man använder dem Men det finns fall typ Crapbeltet och Johan Falk Det är befogat i det, exakt. det är inte befogat När man pratar om SJ Nej. Jag satte och läste på flashback i hemdagen, gör det ibland, Slös upp lite Och det var det en tråd där det var en person, det var förmodligen bara fiktivt hela fallet Men i alla fall, den här personen var helt punk Hans föräldrar var han bodde i sin, ja, han bodde hemma hos sina föräldrar. Då. Mm. Han hade ingen mat eller någonting. Och eh, inga pengar som sagt. Och han behövde en 500 till dagen efter för att kunna köpa mat då. Mm. Så han la ut en tråd på flashback där han sökte tips på hur man kan eh, hur man kan tjäna 500 spänn snabbt. Mm. Så jag tänkte att vi skulle diskutera det lite. Hur, hur kan man göra jag har en grej där som jag tänker spontant på ja jag har hört att, jag har aldrig gjort det själv men jag har hört att man kan samla in, lämna in SJ-pallar ja okej okay. hur många sitter på en SJ-pall nej nej, så, man får <laughs> ju ja jo, precis, istället för att panta burkar så pantar man SJ-pallar ja, för att lämna du in dem så tror jag att man kan få typ 2-300 spänn per pall. ja jo precis det ja, ja, exakt. men det måste vara SJ-märkt ja just det Mm. Men man... den är jättebra faktiskt. Ja, om man hittar en s-pall. Men ja. det är ändå att man bor i närheten av någon så här, möbel äm... så alltså, går man ut på industriområden så är det säkert inga problem Att ja. hitta en s-pall. Nej, det var faktiskt rätt bra. Man ska inte uppmana det, folk. Det räcker ju med två stycken Men... sådana då. Exakt. <coughs> så är sju du är hem. Ja, till lagen efter. Ja, precis. Ä men eh, antagligen får man ju den. Det, man ska jävla flyt om man hittar en SJ-pall ute så här. Jo, precis. Det, det är svårt att tjäna snabba 500 spänn utan att bryta mot, mot någon lag. Faktiskt. Ett annat populärt sätt bland är ju eller hemlösa är ju att eh, skala kablar. Sälja koppar. Jaha! Inte. Jag vet inte, det går lite upp och ner med det för kopparpriset sjunker och stiger eh titt som Men eh, förr har det varit ganska vanligt att folk snodde sladdar och så, plockade ner sladdar från saker, elutrustning offentligt liksom. Och sen satt de och dem och sen så samlar man liksom bara ren koppar och sålde till någon skrothandlare någonstans. Men vadå? vad Vad kostar en eller vad får du för en kabelkoppar? Kabel Alltså en kabel, jag vet inte vad Alltså det är ju kilopris Okej, en kabel, det är I en kabel är det inte jättemycket men Så man får nog skala rätt mycket Jag vet inte hur, hur lönsamt det är Men ja man kan ju få en... Några hundra för kilo Skulle jag alltså, tro Koppar känns inte så jävla svårt att få tag i. Nej, det är alltså, inte det Man får uh... en olaglig igen där men... Jo, precis ja. Det är det, det som är <laughs> haken Det är alltid en haken Ja, men det är bra tips Ja, eh uh... Det kanske är något för USA <laughs> ja. Börja skala kavlar Så har ni redda att det är ekonomi <laughs> uh, Vad har vi annars sett? Klassiker är ju bara att gå och panta burkar Men det är ju svårt att komma upp i Ja Den, uh, det, det är, den kom... är lite för nedan också det, det ju heller, Då riskerar jag heller hellre lite Ett straff uh, Och satsar lite högre än att gå och panta burkar Faktiskt Ja, alltså det är en tuff marknad med, med hemlösa konkurrerer. Jo, precis. Ja. Det, det, är, det är inte länge burkarna flyger kvar på gatan här i Malmö kan man säga. Nej, exakt. Eh, ja, men vad fan... Eh. Lite klassiskt tiggeri är också ett, ett alternativ. Mm. Klippa gräsmattan är en klassiker. <laughs> ja, just det. Gammal dam. Ja, Hon eh. ges ut i villaförortarna och knackar på oss gamla damer. Klippa gräs. Jag känner bara att, att det är typ så här Du får bara 25 kronor för att klippa en gräsmatta Ja fast inte Inflationen gjort Att man får lite mer nu för tiden ja, vad, vad, Hur tänker du då? Dubbelt mycket? Ja det tror Rätt. jag nog 10 okay, gräsmattor så är nog uppe i femöppningen Det tror jag Ja 10 gräsmattor ja Det ja, kan jag köpa ett, en femtelapp? Ja, Det hänger ju lite på gräsmatten i och för sig men Jo precis Vad är det med? Det är ju om man verkligen säljer sig Jo, det är ju det sista man gör, kanske. Jo, Då får det, man, i rätt kvarter går du rätt snabbt att få upp en 500 om du vill ju verkligen blotta det. Bjuda till, ordentligt. Ja, exakt. Är det sant? Rätt krog och rätt kvarter. Industrigatan, Malmö. Precis. Där finns nu så lite gigolo-verksamhet. Ja, jo, precis. Mm. Alltså, det är mycket... Det är mycket om den här killen vill ha, han skulle kunna snor föräldrarnas sprit kanske. Sälja. Sprit går alltid jag. sälja. Men om man ska tänka, försöka tänka någorlunda hedligt, hur fan kan man då göra? Ja, men gräsmattan är ju ganska hedligt. Det är nog eh, det mest realistiska och det enklaste faktiskt. Eller låna pengar av någon kompis. <laughs> ja. Eller eh, spela om man kan köra något instrument. Ja, precis. Gott musik och Ja. ja. Jag, vet inte, jag undrar hur pass lönsamt det är egentligen. Har jag funderat på. det är så jävla svårt att säga liksom, att, att det är fanet inte, fan inte mycket man kan få där per kast. Nej, jag så, det, jag så jag satt och käkade på Belle Epoque för några dagar sedan. Mm. Och då kom det en kvinna där ute i där. <clears throat> um, och då kom den kvinna på gatan med dragspel De ställde sig spela precis framför ute i Så att ja. man kan liksom inte när man sitter still så på ett ställe så kan man inte, när ute på stan så går man ju förbi dem om man inte vill ge pengar, mm. men där tvingas man ju lyssna på dem ja. för att hon, hon, det är vi som satt ner och hon kom gående och ställde sig där och sen gick hon då runt när hon hade spelat någon låt så gick hon runt inne på utesevängen och tiggde, eller begärde pengar, gjorde hon det inte men hon ville ju ha pengar, hon ville ha betalt och det hon fick nog ganska mycket där faktiskt men, det är lite fult, det, kan jag det. tycka Det kan ju inte vara tillåtet att göra det Nej, det, det är väl inte förbjudet Men det är väl upp till ägaren att förbjuda ja, i så det fall det. Och de han väl, jag vet inte om de, om de inte brydde sig Eller om de inte hann agera Men de gjorde ingenting i alla fall Det kan ju vara helt godhjärtade ägare Som liksom tänker att ja, det ska hjälpa henne Men det kan ju också vara Man kan ju känna av lite stämningen hos gästerna om om de precis. tycker det är jobbigt eller inte. Också. Ska iväg då, om det kommer någon så här fan kommer hon igen. Ja exakt. Du spelar inte bra heller. Nej, mm. nej, precis. Ehm, då kan du vara lite jobbig, Ja, jo. Det är väldigt standardgrejvis att uppkänna. Jo, det är det. Men ja. SJ-pallarna tror jag är starkast på egentligen. Vi kan uppmana våra lyssnare att om ni har <laughs> bättre sätt så maila in det på mancast.gmail.com så får vi, se. vi kan följa upp den diskussionen nästa vecka Om vi får in några förslag mm. Borde eventuellt kanske sätta det i verket på för att se om det fungerar Ja, det skulle du kunna göra Om förutsatt att det är tillräckligt bra eh... Om vi värderar den så pass bra eh. Precis, vi går ju inte ut och säljer oss själva Nej, precis Hur som helst Nu har vi hjälpt Obama på traven lite också För hur han ska kunna rädda USAs ekonomi mm. Vi har... ja, vi har, vi har, man skulle kunna tjäna ihop lite pengar till vaskning <laughs> Precis äh... Och alla kommande trender eh, I form av daskning Och <laughs> Vad var det traska Plaskning Precis yes. <laughs> Det finns mycket gott att se fram emot Det gör det Och eh, sen var du lite inne på det här med plankning Ja precis, det fast det jag? kostar ingenting så att, Men Nej. det kanske är någonting man kan uppträda med Och få betalt och det är upp till var och en om man väljer att ha det med på träningspasset eller om man gör det privat. just det. det verkar jävligt kul i alla fall. Ja, jo, action-fylld sport. Det kan vi också vi våra lyssnare att, att eh, skicka gärna in bilder. När ni plankar plan själva. Ute, det var varit jävligt kul, att se faktiskt. Ja, det hörde du. Så, sagan. så med de orden så avslutar vi väl veckans podcast? Det gör vi. Snipp, snapp, snut, Så var sagan slut. Kaboom Ja, men vad fan... Är det var ju den här jävla jävla... jävla. <hör>